хойер ימו이스 אילום ביניש נויס דוי ודויג הייליג טויג אומרת לנו דхойер ימו이스 אילום נחמת צו וויים לסקור מא שקרא בתראת אבריה ומטרא ללמוד מזה לאפיק מזה תלכחים נדרשים דхой ימויס אילום חזר דורשים מדובר על מה שקראנו בפרשת השביע דור המבל דור הפלוגה דורות שנמחקו למה זה קרה? מה הביא לכך לתבונן בזה התורם מסבל לנו לתבונן בזה כדי שנדע לברוח מהסכנות האלו דור המבל דור המבל הטויר אומרת מתישוך הסורת אנשים הם משחטים שקועים בדברים חמורים. הנשאלה שלה למה נוח לא יציל את הדור שלו? ככה זויר הקודש שואל. יתוב ב12 סול. הבעיה של דור המבול זה כמו שכתוב במדרש שלא קיבלו תויכוך מי הצדיק סוני בשר מורחיח נויך הצדיק הורחיח את דרו נעשה להסביר להם שהם מתנגים לא כמו שצריר ושארזורו בית שיבה וכך ניסה במשר 120 שנה ואם היו מקבלים תויכוך מי הצדיק הוא יאכל להציל אותם להוציא אותם המטל הגרוע שלהם. אבל ברגע שהם לא רצו לקבל את היכוח, סוני בשם הוא חייך, לכם הם ניתקו את עצמם מהצדיק, ולא יכה לעזור להם, ובכך היה להביא את המאבל, שמחה את כל היקום. כך מסביר הרבה את ססחול, זה הלקח שנדרש מאיתנו ללמוד עבר. מהפרש שלנו גם בקבול סתוירה אנחנו רואים כאשר אבי שתבחר בקלל ישראל מיד הוא מינה את הצדיק הממינה המטווח מויש רבייני ונועל חי אומד בין השם וביניכם כאשר אבי שתבחר בקלל ישראל מיד הוא קבע תפוס לדורות שאכשר של אייבשטיה ימלא לי סול זה דרך המן דרך הצדיק וגם בכחיה מינראידום חזלו אמריים וגם לרבות דורות אבימ אחם אניבים וגם אחייו אייבשטה רצה שאסכשקס הדרך להיות דבוק בו לדרך הצדיק חזלו במש ספריים אמריים זה משל תדמה למלך שכובש מדינה המלך הרי לא נשאר במדינה אחרי הקיבוש הוא חוזר למדינה שלו אבל הוא ממנה שר שהשר הזה הוא השליח שלו דרכו הוא מנהל את המדינה נותר את הסמכויות את הכוחות וכולם מצווים לשמוע בעוד הפקודות של השר הזה כי הוא השליח של המלך כביוכלי בישתם ירד בתחתוינים שכינה גדוי של בויליונים וכל מרחיסו בויליונים אבל שהכושבו רצה דיר בתחתוינים הוא קבע שאת העולם הוריד את השכינה בוילום הזה אז הוא שיר כאן בוילום הזה אסר, אמניג מוישה רביני וכמו שכתוב בזורס פשטיסי דה מוישה בכל דור ודור את הכוח הזה את התפוס הנהגה הזו אכושבוכי ישיר לדוידס בטוירות חסידה אברשן קילה לנו שאתה די קזה שגושבו נתן לו את הקוח לנית עולם יש לו כוחות עליונים די לו סתם אמונה צדיקים זה נשמות מיוחדות כמו שקראתו בתניה בריחס זה נשום מכוללת בלשונו של התניה נשום מיוחדת שישם כוחות אדירים כוחות מעל הטבע צדיקים מקבלים כוחות שיכולים לשנות את הטבע כוח גבירנו שם בוהם יש מויש לי בקרב תאי וייל. הצדיקים, יש עם כוחות, גם כלפי שמייר, אייבישטטלן את האפשרות לבקש, לרצות את אייבישטטר, בקש עבור בני ישראל. יש תפיר שלמה שמסביר למה מויש רבני אוי סיפ יומי חמידה תוי מקבול לסת תוי רק ושבוח אמר שרוצה את התוייר ביום השלישי הגיע מויש רבי אוסיף יומי חמידה תוי כולם שואלים מה לא תו מה שאבי שתה אומר אבי שתה אומר ביום השלישי למה להוסיף עוד יום הרי כולם מחכים בין ה-20 סופרינס ואוי מר מחכים לקבל את התוייר בלצ'יקה כל הבריאים מחקר כי הרי כושבוך אמר למה עשה בראישיס אם בני ישראל מקבלים את התוירה, מיתה ועם להו אני אמר זירו ישראל מתויבוי. כל היקום מחכה בנשימה צורה לראות אם בני ישראל מקבלים את התוירה. מגיע מושר רביין ואומר, לא, לא היום, מחר. למה? הוא אומר עטיפר שלויימה, מושר רביין רצה ללמד כלל ישראל. ישראל. עוד לפני שמקבלים את התוירה, הוא רצה ללמד להם מה זה קורש של הצדיק. צדק גויזה קושבורי מקיים ומה איבישטה אומר היום ואיבישטה אומר לא היום מחר זה איבישטה מבטל דתו לדעת הצדיק ודוחד קבוס עצור למחרת ותעלה ככה זה מוישר רבי נרצה להרדיר בכלל ישראל לא לפני שניהו עם וכמו שלושוין השעתיבר שלו עם מי שאינו מהם בכך אינו בכלל יהידי אבל עוד לפני המבט של תורס עכסידס גם במבט הגלוי של התורר במבט של ההלכה במבט של המצווי של הציבורי של התורר הגדוי שר אנחנו רואים אותו יסוד רואים אותו יסוד שהקב' ברוך רוצה בשלטון של הצדיקים החכומים ושעם ישראל יהיה כפוף להם יש מיץ בתוירה שויפתים ושויפתים תיתן לכו חייבים למנות שופט יש בזדין יש בזדין לגודים בירושלים וחייבים לשמוע לראות לראות שלהם וכל בזדין ושוטו גם שוטרים כי שלטון צריך שיניים ויש מצווה תואלו יסוסים נדובר שגידה לכו אסור לנו לאפר הוראות חווים משמעת מוחלטת לעבוד לסמכות התורנית שיש בכלל ישראל כי זה הקיום של כלל ישראל ולא שר שיעם בלי סמכות עניונה שהיא מדריכה אותנו זה גם העתם של המצווה יש מצווה דורייס ומצווה תואלו לדבק בצדיקים כדי ללמוד במעשים שלהם וללמוד בדרך לקבל את הדרכה שלהם והיסוד הזה הוא קיים בכל הדרות כמו שכתוב בסייפר החינך ואני מקחי את הלשון שלו שהוא מסביר את המצווה הזו של מיני דיוני בשופטים אומר החינך ובכלל המצווה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן בזמן בכל דור ודור סרחים לעשות כמצווה תשופת מה זה כי מצוות תשופת אומר חינך כלומר החכם בגודלו שיה ביני עיני בזמני עיני בכל דור ודור החכם זיה שמניגת עידה יש חובה לשמע בקול כמו שדורשי זה חוינ לברוכה ולשופת השיה ביום מימועים יפטר בדוירק ישמיל בדוירוי כלומר אומר רכינר שמצווה לעין לשמע בכל יפטר בדוירוי כמו לשמיל בדוירוי שמיל איך חזל אומרים שמשווים אותו למוי שבערון מוי שבער משמעו קורו שמוי לומד זה יפטר هي بدرجه وبربه كثير بخوتا. אבל الشيفه تشيه بيومين عين. قالوا خو الشيفه تشيه بيوميه خو. عمرين خزال كل دور ودور الشيفه اخوهم خا يبين لي شماله الروتشلو. اف لو يسودوش يد خو يبي سمول. اف لو مخص سمول يمين و يمين سمول. كم كان خبيين شما بكلو. في ممشيخ اخينيا כי מי שמבטל את המצווה זו עונש גדו נות כזאי המות חזק שטר נישנז בוי עמוד שמחזיק את קלל ישועל זה היסוד הזה לחבד לשמע לראש השמחות התורנית הנגיל יונה האיש אלואי זה כדי אדובל קומי שיש בוי בדס כותב חינך כך התוירה קובע את היסוד של עם ישראל ולכן אנחנו מוצאים בתוירה מצווי וחיזוקים לדבר הזה ואין הכוונה כאן להדביק תוארים לנשים או לקטלג אותם אבל הכוונה היא להבין את המסר שיש בטוירה, לדמוד את פרשת התוירה, ולקבל מזה את המסר שאביש רוצה מזה. אך כדי כך, התויר נותן שלטון להנהגה של כלל ישראל, שיש פרשת זו של זוקן מאמרה. מה הפרשת הזו של זוקן מאמרה? מדובר על תמוכו חמצום, ער לחייד, יהודי שיודר בין ללמוד ומתקבל לשם משומיים, לגמרי לשם משומיים, בלי שום נהגיות עצמיות. והזוקן הזה, לפי הבנתו, הסנרדין טועה, הבז נתגול שבירושלים, שיושב בלישקס הגוזיז, הוא סבור שם טועים. הוא בא אליהם, מבקח איתם, אומרת, אתם טועים. אתם סוטים מרוץ נשם. היי בשבוצה אחרת מכם ככה תונזוקן ומשוכנע בסדקתו אבל סנדרין לא מקווה את הדעה שלו ואם הוא ממשיך וחוזר לעיר שלו הוא אומר סנדרין טועה כואב לו וייתכן אפילו שהוא צודק אבל תוירי אומרת עונש מכריד על הזוקן מה אמרי על זה למה? כי הוא מכשליש את השלטון של סנדרין על כלל ישראל וחז וכולי למערר את הסמכות של אלו שבמונים עלו איידה, גם אם הוא צודק וגם הוא תקווה שמשומעים אתם מסתכלת על זה כפשע חמור מאוד מאוד היליג יחתמסו ומסביר מה הטענה של הזוקן מעמרי הזוקן מעמרי טוען הרי הסנדרין הם עסוקים עם הכלב הם דנים בבעיות של הציבור הם עסוקים מהבוידר וסמיקדש מהכויאני, מהקורבונס אלה הם פנאי ללמוד כל כך הרבה כמוני ואני רק לומד יומם ולילה אז אני יודע יותר טוב ממך מה את רוצה זו אתנה של זוקה ממרה אומר הייגר שם סויבר אבל התאות שלו שסנדרין שריח השם בוהם הם כדוי שאל יוין לכן תרוסו משתמרז ומחבנים לאמת והפשע של זוקה ממרה כי הוא גורם לעם עם חושמבירי גורם להם לחשוב שכדוי שככה לישוי שחסם סויפר גורם לחשוב שכדוי שאליון אינו בני תוירה וזה גורם חורבם בכלל ישראל לכן אומר חסם סויפר לכן כתוב שם בעונה של הזוק אלמאמרה כתוב שם בכל ישראל יש מירוי כי זה דבר שנוגע לכל כלל ישראל ישראל זה לא איזה שכסוך אישי בינו לבין הסנדרין זה דבר שמשפיע כל כלל לישראל כי הוא מחליש את הכה השפעה של צדיק הדור על העם וזה חורבן גדול ולכן כל ישמוע, ישמי ישמי ואירוי שלמדו לקח חס וחולי לכמה של דבר הזה חמור לכן רואים בחזל הגמו מספרת גם גם לי לאנוסי בזמן של חז"ל שקבו אתה מואדים אפי ריסאלת הונן גם גם לי צחשבון וקבע שראש השנה חלב תריך זה וזה וביתם לקח גם יום כיפור היה בדוי רוי ההייlige תנריה בציה תננה תננה של הגמורה של המשנה לא פחות חשום רם גמליאל ורב שיה אחר שרם גמליאל טועה הנשיא טועה הוא לא קבע תריך נכון חס וכולי כלל ישרו אל יבוא לאכול ביום קיפר חיב מיזה ורב שיה צועק אתה טועה מה עושה רם גמליאל הם גם ייל יחיה את חבשיה לבוא אליה במקלות הרמילוי ביום כיפור שח וחשבויnoy ביום אז זה שטרבשיה סבו שיום כיפור אתה תחלל את יום כיפור אתה בוא אליי ביום כיפור למה כדי לקופף אותו לחאה של הנוסי נוסי אדור למה רנגמיר רצה לעשות את זה? רצה חז וחל להשפיל אותו? חז וחולילה, כשהוא גאה, נוש קויום, הוא נשק אותו, חיבק אותו. אשכך שאתה מקבל את הסמכות, אבל רנגמיר רצה להחדיר ולוכיח שלא ייתכן דבר כזה לחלוק על הסמכות של הציבר האיש הלוויידה. זה מביא חס וחולי לחורבן הדור ולכן מהי תאמת מהסיבה הזו אסית ראחר כן מבינה את היסוד הזה ולכן בכל הדרות אסית ראחר תמיד לחמה וניסה בכל הדרכים אפשריים למוטט את השלטון של הצדיקים ושל הרבונים בכל דור ודור אסיטרה כניסה לסות מחלקס מריבות וניסטל להכליש את השפעה של הצדיק הדור בכל דובדוב nome zmany ayurzat shela berdit shva kadesh slavi ayom berdit shva ze rak a mila zo מורה תערכה תדיקים אומרים שזה מורה, מורה רחם ולהזכיר את השם הזה מי לא מכיר בגדה של הברדיצ'ו חסידים, ניטאים, ספרדים כולם פה אחד, אין חולק אבל הרי בזמן של להקדיש סלייבי גם עליו היו מחלוקות גדולות מאוד בספר נומי למלך מביא בסוף שם מוטפס מכתב שבן שעבר במיילך כותב בציווי של אבא שלוש של רהלי גר ברמיילך בנו גלה מחלקת הזו שלהה אז בשטוע לכיש לייבי עדיין הראה ביר זלחוב פיה לה רדיפות רדפותו לא הגבר במיילך קט אמר לה בן של לכתוב מה אתם מתפלים שיש רדיפות נגד ההייליגי דש יש לייבי מה אתם מתפלים? מאז ותמיד ככה זה היה? וכך כותב הרברי מיילר בזמן של עברו מוביני עברו מוביני ראה מויפס בעיר קזדים שלושה ימים מסובב אדם בכיף שנואיש חמשת אלפים מלות חום מסובב אדם זה פלא מי לא שמל כך אחרי זה שלקחו את צורות אביש תבין נגועים גדולים מדינה שלמה וכבד מכה שלא בגדר הטבע כולם שמו על זה לא יש לדבר כזה מיד אחרי זה הרובילי מגיע לרץ מצחיים שם עניין רוב מה נשים אומרים? אה בגלל הדתי הזה בגלל הקיצוני הזה ובגלל לא מגיעים כל הצרות איך ייתכן דבר כזה? כך זה אוי למה זה. כך זה אוי למה זה אוי למה עשר עשית רח מסנברת את אנשים ונסע בכל דרך להחליש את השפעה שלהם. והרברי מיילר כותב שם ומה אתם חושבים? נמרות קיבל מיד את העונש שלו הזה שהוא זרק את אבל הוא מובין בכיף שנואש. מה פתאום? נמרות נמשיך למלוך שנים רבות רק הרבה אחרי זה קיבל את העונש שלו. פארוי גם קיבל עוד של הרבה את אחרי זה מה שהביש תביא מכה במדינה זה רק למנוע ממנו כדי שיחזיר את סוף העוד שלו קיבל חקר בצייס מתחיים כך זה אולי מה זה אנשים רוצים לראות עוד מן השמיים איזה מופת בשמיים יחיו זה לא אולי מה זה אולי מה זה זה אולי מהבחירה אולי מה זה זה אולי מהאסתר ונותנים לאדם את הבחירה עודיים יכול לטעות לטעות בגדול אפילו חז וכל עילה וכותב שם הרב רמיילר מה אתם חושבים? שבזמן של הריזל לא הרדיפות תהיה בטוחים שגם הריזל הקודר גם כן עלו מריבוד מחלוק יזרתפו אותו וישמיצו אותו כך זה למעזה כך היה בפשיסחה לא עושתי לך סנה כמאת חצו להכים כל גדול הדור חצו להכים מי היום לא יודע מה זה פשיס כותק כותק הרי הסתכלו להם חס וחולילה כי הם איזשהו קאט שדומה לשפסת צפיל היום מי לא יודע שכותק זה איידי קדוי זה אולמה זה וזה הכוח שעשית רק שמנסה לפחיה בכל מכיר לארר את האימנים בצדיקים לארר את הסמכות שלהם לארר את השלטון שלהם כי זה היסוד הקיום של עם ישראל מישודת ההיסטוריה איך המסכילים ישריבו את כל יהדות גרמניה אנחנו יודים הקורבן שאמסכילים עשו לו ימי כיספר אדר כמעט ריבד, כמעט כל כלל ישראל, יהושה יושבו תיאורים מצווי. מה המשכילים לעשות? המשכילים טענו, מה פתאום שהרבנים יגידו מה לעשות? מה פתאום? יש לי פתאום אדם עצמאי, מותר לבחור לעשות מה שאני רוצה, לא יגיד לי מה לעשות. וכך הם מוטטו את הסמכות של הרבנים, מורדה אסכה, או רב, או רבא, הכל אותו דבר. בר בשנת 19 אסקלייגיה לאוסטריה גם המפנו לקייזר אוסטריה פרנץ יוזף דף כי אדם אדם טוב אל ויחס טוב ליהודים אבל סלקו סוב הגויים מוקחתי מסתים בו עלאב בתענה איך יתחש ראש רבנים מחרימים כל הדורות הסמכות של רבנים חייב להיות שיניים לשלטון היו עונשים מקובלים בכל דור ודור חרם, מה שחזל אומרים היו סוג אחר של עונשים שמקובלים היו שמים אדם בכניסה של בית הכנסת וכל מי שבר שם ובייש אותו כל מיני עונשים מהסוג הזה לאלו שסירבו לקבל את המשמט של הבאזים הסמכות התורנית הגיע המשכילים התלוננו זה לא דמוקרטי אדם עשה משהו קטן הוא עדניק נרות שבת חמש דקות אחרי הזמן בשביל זה צריך לוויש אותו לחים אותו חייב לווישים את המשפחה שלו גם כן את הלדים שלו זה לא אגון זה לא מוסרי ובאמת, ובאמת הקיסר ובאמת. קיבל את התנה שלהם ובאמת. ונתן נורא לבטל ובאמת. את הסמכות של אחים אין לרבנים סמכות לעשות חרם כחמאשר שנים אחרי זה ובאמת. הם חיכו כמה שנים ובאמת. עד שהדבר זה יתבסס ובאמת. אחרי שהצליחו להחליש את הכוח של הרבנים, לקחת מהם את הסמכות. חמש שנים אחרי זה, הם התחילו לפחות כל גדרת תוירה, החיבו כל התוירי כאילו רחמו נצנון. ואז המד עכשיו סויפר, ובמחה, ובחה, במרליבוי, בלב קרוע, איפה היינו לפני חמש שנים, כאשר הם ביטלו את העונה של הנידוי. אף הירנו אז במיו יום קטן תשיב בשמונה חושך כלל ישווי שמטר מיצווה יחלו בקלות למגר את התופה הזו אבל היום המבוא מצב עבוד גם אני יוצא נגדם וגם השבר של הרביכה יצא נגדם شو דבר לו יעזור אפו היר שלו תפסתנו לא קלטנו שמבטלים את שמחת של רבונותם בזה הם יצאירו להשמיד כלל ישראל. ככה כותך סמסוף בדרושה שלו. וככה בכל הדורות, כל אסון ישראל, דבר ראשון, הקומוניזם וכל הדורות, דבר ראשון, הם ראים. נתפלו על מנהיגי הדור ועוד יותר על הזמוהרים עוד יותר משר הבנים כי הם ידעו שצריך סילים הסמכות של הרב זה עוד הרבה יותר חזק אנחנו מאמינים בזה עוד הרבה יותר ולכן עוד יותר תחדו מזה מעכשיו במה שנוגע לדור שלנו אבי סיסרול כאשר הוא הספיד את אבא שלו את האמרמס אמר אבי סיסרול שהאמרמס לא ניח גודל כמו ישו בדוירוי שהחדיר כל כך הרבה תוירים ורשומיים בדור זה היה הספד של אבי סיסרול בדור שלנו דבר ברור וגלוי גולי לכל ועמים שם גודל כמו קדישי סד מושליטה שכבר למעלה מ-20 שנה מרדיר תוירה, ירישומיים קדישי, תהרה עזרה בכל התחומים בצורה מדהימה כזה דור שופל דור ברמה מוסרית וכך ירודה כזה עקב הציבור שגרל כל כך הרבה. הרבה במשרה למעלה עשרים שנה, יוי מום וולאי ללא ישבויסי, מתמסר לדור להרים את הדור. לא רק לציבור שלנו, כל דור שבקדישה הרבה שליטה, הוא ראש חץ לכל דור שבקדישה. ובבחר בנושא של הטכנולוגיה שהרי בשליטה מתבטא שזה העצור של הדור וככה גם סבורים כל גדול הדור נושא הרי בנושא הזה הרי בלוחם מלחיר ומסחור מה אנשים לא תמיד זוכרים לפני כ-15 שנים הייתה כאן סכנה כאן בארץ הייתה סכנה כאשר שם יצחני הפלאפונים ימצאו את הדור שני של הפלאפונים הדור הראשון הפלאפונים פשוטים שאנחנו משתמשים היום הגיע הדור השני עם מסכים עם צמונות עם חיבור לאינטרנט אז הם הפסיקו לייצר פלאפונים פשוטים הרי הם רוצים להרוויח משון מה הרי מדובר פה בחברות ענקיות חברות בינלאומיות פלאפון, אורן של קום מייצחים כמיות אדירות בשביל כמה דתיים שם החרדים מי ייצר בשבילם איזשהו פלאפון פשוט והרבן נמד בכל עוז לנחום כי במבט הרחוק שלו הוא ראה שלך לפה חורבן של הדור דור מפונה כמו שלנו שלא מסתדרים לפלאפון אז הפרוי שהכריחו את הציבור להחזיק משהו שרחמו לצלחון מכשול נוערי הוא הכריז מלחמת חורמר כולם נעדו לו עם הראש כל הגדוי אמרו זה עבוד אין מה לעשות מה אפשר לעשות נכון זה הגום אבל אין מה לעשות אבל אם מורדך לא ייחה ולא ישתה חווה כמו שהססמס אומר שבכל דור יש צדיק אחד שלא עומד בעוז ולא נרצה משום דבר הוא עשה מלחמה על הרבה חיפש איזשהו חברה זנוחה חברת מיר זה בעצם בעיקרון חברה שמחשרי קשר בחרוש הפלאפונים ויש שם איזה פלאפון בגושם כבד לא נוח, לא נעים אבל הוא נתפס על זה שזה יהיה בשלטי בו חרדי ועוד השמית אותו על כה רחמון נצלון לשונות רעים רחיל יועס כנראה שיש למנהות שבה בחברה הזו לא יולי נהיו להליחם אפילו לפי מים אבל ככה הוא ניצר את המערכה עד שלאט לאט כל החברות התקופפו וכולם יצרו מכשירים כאלו ואם יש כיום במדינה שלנו כמיליון מכשירי טלפון הקשירים שמאפשרים לנו ולנוער שלנו לחיות כמו יהודים קשירים זה הכל בזכותו הוא יציא את המפשות שלנו זה היה אז ובשנים האחרונות הרבש לי תרחיב את המבק רוצה גם באמריקה גם מקום הזה שכבר הרבה יותר רחוק מתנו בטכנולוגיה גם שם רוצה להציל אותם הצדיק לא סווה רוצה תמיד להרחיב ולסקדישה עוד יותר ועוד יותר כבר את שמיים הוא התחיל מרחמה מרחמה קשה אמרו לו מראש זה כשהוא ידע את זה מראש וכל הציבור באמריקה אומר הרי זה בלתי אפשרי לחיות בלי מכשירים כאלו לא שייך וכל הידעות החרדית באמריקה העיניים שלהם עוקבות אחרי המבק של הרבא כי אם הרבא יוכיח והוא מוכיח שאפשר לקים עדיו שמית נזרי ממכשרי מאילו אפshal הגדל דור בליזה אז יחייב את כולם מדubar לתפילה של דור שלם והרבה לוחם בכל עוז אז מאפלה שאסית רח משתוללת ומנסה לאפריה בכל מחיר אסית רח יודה שפה הרבה קור אותה מאשורש היא מנסה להפחיר בכל דרך אפשרית בעולם זה מבק של הקדישה נגד הסטרה אחרת מה עושים כוחות הרע אז ראינו לפני כמה חודשים כמה קפוצה קומץ קטן שבני בליין חז וחולילה זה לא יהדות אמריקה חז וחולילה ידות אמריקה מורכבת נשים מגונים טייר יידן מדובר עוד קומץ קטן של הנשים וכל מי שנמצא שם יודע את האמת כל מי, שדע, מי שנמצא באמריקה אני שומע את זה של קשר עם הנשים שם רק לפני יומיים שלוש מישהו אמר איך עצמו בארץ ישראל תוך עינם מירות איך הם לא רואים שכל הקפוצה זו באמריקה שמנסה להפריע לרפורמות של הרב שליטה, הם אנשים מושחתים שמחזיקים מחשירים, מקשירים פסולים וחלוטים, אפילו מתביישים, אפילו מחזיקים שני מחשירים, כי כיילו לא רוצים בחוצש מאשר כשר. כל אנשי מייל שלוחמים מפגינים לרפורמות, כל הרפורמות, אתם רפורמות. חדורים, סמינר, מחנה הכל אותו דבר, אותו קפוצה אותו מטרה לגדל דור קשר קמים כמה נשים מחיצופים במצח נחישר מתחצבים למניגויידה לגודל הדור מבחינים לבתוך המחנה שלו לבתוך הידע שלו לא אולי אני ולא עלייכם אך כדי כך הגיע מצב שכל הרבנים בגר הגיעו להחריז חרם על אנשים האלו. על החציפות להיחס וחולי ללמרוד בצד אקדור. אני עכשיו מגיע לקודה הכאובה אין שום רצון לדבר נגד אף אחד מאוד קשה להוציא מהפה את הדיבורים כמה כואב שאנחנו נזקקים להגיד את הדברים האלו ואוי לדור שלנו שלנו شيقال מצב הזה שתخيل نصبر از ده אבל חזאל אומרים לנו במקום שיש חלל השם אין חוקים כבוד לאף אחד אيمه تخبت ימר בצורה ברורה ביותר בצורה חד משמעית תاشر קמים כמה פושים להפחיה על הרבי שליטה בצורה חצופה איך ייתכן להגן הפושים האלו איך ייתכן להגן עליהם לתת לגיטימטיה הדבר כזה צריך לקחו הקריאה ולגזור תו <מח> סיבר על יסוואי ללכת לעזור לאילו שמבחינה מחמס קודש לרבש ניטה גם אם זה היה מדובר ממישהו מבחוץ שאין לו שום שכס לדעת גר גם היה מדובר ממישהו שנה שמוח יבוד מינימום של דרך הרצ ורחבה וכבוד לציבור של יגור גם אם יש לו גישה שונה בלימוד אים חז וחולילה זה מצדיק ללכל להסחיע לחבל במלחה מה שתדי קדור בתוך המחנה שלו מה ניגועה ده עושה רפורמות במחנה שלא לגיטימי ביותר זכותו וחובתו ואפחד בנושא כל כך חמור שכל גדול לישראל עשו את זה בצורה חמורה ביותר <אז> ללכת להגן הדבר כזה <אז> זה לא רק פגיעה אדירה בצניק הדור זו גם חבלה חמורה בסמכות של יש על ואיידו זה נקרא למוטט את היסוידס שכלל יזכוי בנויים עליהם שחייבים להיות כפופים לסמכות של ואיידו ואם זה מגיע מצד מישהו מתוך המחנה אז הוא תקיע סכין <תקיע> בגב <תקיע> זו האמת האיומה וזה ההסבר של המצב וכל הדברים האחרים זה רק השתרשו להיות וגוררת וכיסויים וציפויים למיניהם אבל זו הנקודה למי שמבין את המצב ולכן לא להבין את השאלות שמתקבלים פה. <אח> אישהו כאן שואל שאלה <אח> כזו, <אח> האם יש מושג כזה <אח> <אח> שמישהו קם ומחיז לעצמו רבר. <אח> מישהו שואל שאלות כאלו פשוט לא מבין את המצב. <אח> <אח> <אח> לא זו בכלל השאלה. אם מישהו יכול להכיס את מורה אני לא יודע בדור רדות שלנו הכל יכול לקחור יש תופעה כזו, אופנה כזו באמריקה נשים שפתאום פותחים שבסמדרש, מותחים ביניהם האדמרות מי שזה מדבר אליו יראה ובוא יישם לו אנחנו חסידים יודעים ש רבא זה כוחות עליונים שמבירים ממניג למניג אף אחד לא חקר דאחר את עשמו לבד דברים כאלו צדיקים חזל אומרים מי שמס עד שמס רב קיבה נוילד רב שמס רב נולד רביידה שמס רביידה נולד רובש שמס רובן נולד רבשי אבי שתם עביר תענוגה מדור לדור שאם רמז תיבל את האנוגה אחי stalk ישלס פצמת נכר צדמן שרתה מרוי מוי שבצלל למה לקרת את האנוגה אם אלוהים רמז שבתקופה חונה שסוסה בסיח חולה נכנס פן לבקר אותו הצד פצמת התה יيره סקובל נוראיד אפ חלו ישב קשר תסמס אפ חלו ישב קשר תסמס ישב כולם עמדו כולם הילדים הבנים הנחדים כולם עמדו בדרחצ מלא איך רמז סיפר שניכה זבקרתס פסמס אס סמס אמר לו שב אמר לו שד קיתר מה רמז בזה ויובין שעשה סמס מתכוון לתת לו את הענוגה. לשבת הכיסא אצליהם זה מושג של הענוגה. עם רמס אחר ישיר צבוע שהוא מבהיר את הענוגה לרמושה בצלל. כשעברה השואה רמושה מחצה לכפלאו בחיים הוא ישיר הענוגה שהוא מבהיר את הענוגה לבי סיסרול. בתקופה ראשונה לא מצאו את, הן, את המרצבו השנייה והיה פה בציבור מי שדא את ההיסטוריה הבית ישרול היה מנותק מהציבור היה לו קפוצה אילאית שעבדו את euh, מנותקים מהציבור מי שהיה מורים מהציבור זה היה אלף סימך והציבור רצה את אלף סימך הסתכלו הבית ישרול שהוא מאוד מאוד שרף ששוי מהדוגל כזו הלב סימך היה מקובל מודל הציבור מה עשר הלב סימך? הלב סימך קם ברח מהארץ הלך לגלות שנה וחצי עם אישה ושתי ילדים קצנים כדי לא להפריע על האדמורות של הבית של זכו להתבסס הוא חזר לפה רק אחרי שמסעו את הצבוע ושוק תאורץ שבאי שצרו להסתלק מי שבצורה אוטומטית קיבל את הנוגה זה היה לב שמח אחרי סך יש לב שמח מאשר ימי השיבה היה ויכוח נוקב בין שתי גדולו אילום ההילגי פנה מנחם ויבול חי מריך עם הרב שליטה ויכוח מריבה על מה מריבה על לא לקבל את הענוגה. כל השיבא הים כמו שהתבטאו אלה שעסקו בזה הרי בשליטה כמה תרחיר את הפנמנכם לקבל את הענוגה. כל מי שגיע בשיבא נתן כוויטל הם הרבירו יפנו החלה שני עד שבסוף הפנמנכם יחליט לקבל את הענוגה ואז בשעתו מיד הוא כתב מסמך מרזה ידוע אני מחזיק אותו בידיים שלי הוא לא התפרשם עכשיו הוא התפרשם אז בטריך שוק רשום בטעם מסתוב שינין בייס בקסף קוטשוי ואני מכחי אני רואה את קבלת תפקיד שלי הוא מרחק את המילה תפקיד למשר ימי חיי באיזה שמסבורך ואחר כך תעבור התפקיד המחק תפקיד הנוגה לבני של כפו קדישה עד מורזצה מורייני הרב עצחד יגרב שנית ירח יומה בטויב וכך אצלנו בגר נהגו בכל הדורות שהנוגה מקבלים ישנם חצרות כשהם עבירים את הענוגה לכמה בנים ביחד כשמתחלף את הענוגה הם עבירים ככה לכמה ילדים נדבורנו למשל בגרח לא היה נערו ככה גם בדורות קודמים כאשר מישהו קיבל עצמו הדברות הולך לזקני הדור לבקש מהם הרמניה והסכמה לקבל את הפקיד הזה אף אחד לא על דת עצמו אבל לא זו הבעיה בכלל שלנו אין לנו שום בעיה בזה שתיפתר שהוא חצר וכל מי שזה מדבר אליו יכול ללכת אליו אין לי שום בעיה בזה בגר מעולם לא מנעו מאף אחד לבחוש ללכת איפה שהוא רוצה מעולם מעולם לא ששום פעולה להרחיב את הציבור הגדלה של הרבל שלנו לא נמדדת בגודל הציבור ולא במנדטים בבחירות זה נמדד דברים אחרים מושגים הרבה יותר עיוניים כך שאני שום צורס עיים בזה מי שזה מדבר אליו יכול לפנות לאיפה שהוא רוצה עד הרב הלוואי שקצת פחות צפו בבס מדריש אפילו את הקצת רווח הזה אנחנו לא הרווחנו לא זו הבעיה בכלל גם לא הבעיה אולי זה בעיה של כבידיו חי כזה צבוע מהלגי פני המנחם שאלה חמורה אבל שוב זה לא ענייננו זה צריך להתחיד את מי זה קשור אליו אותנו זה לא מעניין. לא זו הבעיה. הבעיה היא שבמקום הזה נותנים הגנה ומתחייה לפושים שעושים מחמה נגד קלוי של יוין, נגד מה נגדו. זו הבעיה. הבעיה שמקום הזה מתקבלים עזרות פתוחות אנשים שאנחנו סילקנו מהשורות שלנו בגלל שהם מחזיקים, מחשרים, סולים או עברים דברים יותר גוריים ושם מתקבלים עזרות פתוחות זו הבעיה הרי בשליט במשר למעלה מ-20 שנה במסירות נפש יוימום וולילו הוא הרים את קרן התוירה והחזיר התור לישנו על אימות שעד נעוג בפוילן, בדוירי דוירס, הוא החזיר אותו לכאן, בורך השם, והוא הצמיח שוב דור, שאין לו מה התבייש משה בפוילן. בורכם ינגלת, תמיד חכומים, מפלוגים, אפילו ילדים מתחת גיל בר מצווה, ילדים בגיל 10, 12, כולם יכולים להידע על זה, יש בנים, יש נכדים, ויש נמצאים במויסדס, יודעים כמה רמת הלימוד וההיגיע והסמוד עלותה בשנים האלו <או>, בצורה <או, מדהימה, <מרג> מפליאה שיהיה שמים אותה בדרך הטבע במקום הזה מתבטאים על זה הכירת התורה אנחנו נצא <נצלון>. אוי לא זנאי שכך שוימס זה הבעיה מקום כזה אנחנו לא רוצים שום קשר איתם שום יחס איתם זו היצעי יחידה שום אפשרות אחרת ועוד נקבל פה שאלות תמימות גם כן שמרות למדין את המצב שולפים מהעבר הרחוק איזושהי פרשייה שהיה פעם בזה בקורסק האיש מצרבן חס וחולי להוציא פעם אחת מילה אחת נגד הקודקי רבא בדיוק להיבח. האיש בצעת תעומד מי בשנקות קרבא בשנים האחרונות, כשהיה שנים של הסתגרות, אז הוא ראה שהעברכים הצעירים צריכים לקרב אותם, צריכים להתמצר אליהם. ולכן הוא פרס חסותו עליהם. ותמיד רצה להמשיך, להגיע לקוטק, גם אחרי זה. לא נתנו לו. אבל חס וחולילה, האם זה הגיע מתור זלזול? רחמון נצלון, כלל פקוטק הרבה? בדיוק להפך. אז איך רוצים לדמות כאלה דברים לא יולי נהיה? מקום כזה, אין לנו שום עצה אחרת, רק להתנ תק לחלוטין כדי לשמור על עצמנו שחשושו שזה לא יפגע בנו אל שיח קודש מסביר את הפרשה של כהראק כן כן זה פרש בתורה ופרש בתורה נכתבת כדי ללמוד מזה פרש לא מובנת בכלל לא יתר לא מובן בדרך הטבע מוי שרבייני מושה רביין שהוציא כלל ישראל. כלל ישראל ראית עשר מקס שמושה רביין הביא. קריאס יסיאמ סיב. מושה רביין הוריד את התור מן השומיים, הרבוי מיועבו יילה יבלשמיים. דה, מושה רביין לא מובן איך הגיע מישהו והוא הצליח להמריד את כלל ישראל נגד מושה רביין. وما شر متين 50 وش سنه درويش تمخخوم دوليم كل رباص مويا تمخخوم يفله گودل بنشاق ميخس اجان كو فينو ميراشي ايش يطلعوا مشوهم بمرش مشما شاف نخش بمنيدوب الاخ كو يرخ فيش مدريش كل عز 12 نيسيم نمشخو كوخ كو يرخ ده האסטר שהסיטרה עושה בו אלא מה זה נורא והיום בלתי נתפס אומר העוד שיח הקודש שואל שאלה חמורה הרי מוישר רבייני היה אוב ורחמון מוישר רבייני בכל התקופות את המי שקרה משהו בכלל ישראל הוא לימדה עם זכות ריחם עליהם ביקש מאי בשתי תבוא נשאלה ללום תחפר תסלח לה משוואל גם מרחי תואייגי אלא אמר מרחי מצבחי כאן בפרשם קורך מה עושה מוישי רבייני מוישי רבייני לא מבקש בדיוק להפך הוא אומר הוא רוצה חס ושאול למחוק את כל זה למה? איפה נלמה הרחמונה של מוישי רבייני ככה שואל אז שייך הקודש מתרץ על שיך ואני מתחיל עם מה שהוא כותב. אומר על שיך זה דומה לאדם שהמחלה מתחילה לאכול את הקצה ידיים רגליים. היום לא אליים זה שייך מי שסובל על סוכר. יכולות מצב כזה שנרכבים הסופץ בעות של ידיים רגליים. והרופא רואה שהטבע של הדבר הזה זה יכול להתפשר עד הלב לכן הרופא האומן מה הוא יעשה? הוא יחתוך את היד ואת הרגל <ח> <ח> לפני שתפשט יותר אומר הרשך הקודש תהיני חולי הכבירי במוישי רביין ובשולם מוישי רביין ראה שיש מחלה של כבירי במוישי רביין ובשל הוא ראה שמתחיל להספשת בישרועל כאשר דו וג מוסיים וחמישים אנושים כבר מתיים חמישים רושי סנדרוי סנדרך החומים כבר נפשעת הנגע והוא לא הלך עם מפתים מקילס קולוויידה הוא רואה שחז וכולי למתחיל לפתות את האנשים ואיני כותב העלשיך אם חז ושולם הוא מספשת את כל ישרועל אם די תשדל לקולם או ישוקليه בקילום חש ושולום ויהו הוא אוילם חוזר לסאי ואי ולכן מוש רביי נרא ששומע מצאן قتل تنبيك وان بوילם רחם gedolim מאחת את קורח אבי רוב אומר عالشيخ זו רחמים זו רחמים מיתיים איך אנחנו רוצים להציל את עצמנו? איך אנחנו רוצים להתנתק לחלוטין? הנשיא ושולם, סלולים רבי זכון וברוכי, כותב לפרשה הזו, גם כן כותב שם בריחות, שלקח לדוירס, האלו שמרירין עליהם ניסח חומים. חזל אומרים, שאפילו מחד שלהם, מחד של עד אסכוי רך נבלה בתוך האדמה. למה צריך להבלי את המחד? מחד השמה מה יכולה לעשות את המחד אומר הנשא שולם כי להערר למשחח חומים זו מחלה מדבקת זה יכול להיות זה זיהום צריך לסתירי לי אפילו המחד צריך לניפול בתוך אדמה לא להדביק חסשו משרר אנחנו רוצים לשמור על עצמנו ולכן לכן הייתה חזה להתנתק לחלוטין שום שיח, שום ויכוחים, אנחנו לא רוצים להכיר מקום כזה, אנחנו רוצים לשמור על המזכחו מן תורה זו שמגינה עלינו, והוצאת עלינו וזו האחן, זה הדרך היחידה, וזה מה שהביא למצב הזה ולכן אנחנו צריכים לדעת המחנכים, ההורים צריכים לדעת להתנתק, גם מילדים צריכים לתנתק מהם אנשים שואלים בתמימות כאן מה הילדים חתו? למה צריכים להניש את הילדים? לא מנישים אותם אבל צריכים לדעת ששיטי די ניקה די אבי ידי אימה ילדים בגיל צעיר הם מצטטים מה ששומעים בבית וחז וחולילה יכולים להביא חיידקים וזיהום לילדים שלנו האם כשכולי לה מתי שגם קמד מדפה של כולרה או כל דבר מזהם האם גם כן האורם יגידו אני לא רוצה לרחק את הידי מעילו מסקינים ואתה מוחס תקן אנשים שח ביש לזה אתה פה מדובר על על הנשמות שלנו לא עסקנה בגוף ולכן אנחנו ישרו شوي מאחרת מרצחים מתנתק מצריכים להתחזק יותר דברים יקורים, התחלה, השורש של הבעיות האלו, זה מתחיל בפגן במיליס חכומים. שאין את הביט מיליס חכומים. נשים רוצים להבין, חושבים שיכולים להבין. הרב-רב ז'יש אמר, <מאר> כתוב בגימורה, אם <מאר> הרב דוי לימר השם צבוקויס, אם הרב דומה למלך, יבקשי תר מפי. שואל הרבה רבזי שאיזה מין עצר זה של חזל חזל אומרים עצר אתה בוחר לך הרבה תבדוק אם הוא דומה למלך אז אין בעיה צריך לזה לשלוף איזשהו תמונה של מלך מהרקיון לפחות בשחור לבן אחר כך לוקחים אלבום של כל התמונות של הרבני הדור ותחפש את הרב המתאים או אתה תמצא מי שדומה למלך של צבוקויס אז תדע שזה הרבה נכון אבל יש למישהו איזשהו תמונה של מלאך יש לנו איזשהו מושג איך מלאך נראה אז מה זו היצע שחכום אומרים לנו? אמר הרב זי שבדיוק זה הכוונה של חזל כמו שאין לך שום מושג מה זה מלאך כך מי שמאמין שאין לו שום מושג מה זה רב לא מנסה להבין אותו הוא מבין שאין שום אפשרות להבין צדיקים על פלוים קטנה שמאל ימין מי שמאל ניראה לחש ששמו בימין מיד השמאל כן כן תבין שנראה מבינים טעב ומדבסלים אליהם רק כחש שכבל מדבה ביום שישי היה יוםצא של אריזנה על לגריגנר אריזנה אמר פעם אני מתנצל על אריחות והדברים צריכים להיות ברורים ביותר אריזנה אמר כשימצאו את הרכבת, ישבה איזה קיפקה של בלעגולת באיזשהו כבר, ודאנו ביניהם על המצאה חדשה, יש עגלה שנוסעת בלי סוסים. והם דיברו ביניהם איך מוכרים כאלה בלופים לציבור, ואיך אנשים צמימים, קונים כאלה דברים, עגלה בלי סוסים לא יכולה לנסוע, מה זה מוכרים? עד שהם החליטים שהם יצאו לבין על היר הבירה והם נפצו את הבלוף הזה ירו לכולם כולו אל תאמינו אל תהיו תמימים למין כאלה דברים נסו בדקו וכמובן לא מצאו שום דבר אבל היה שם ראש החבירה סכם בעלי הגולה החכם שבחבורה 45 שנות ותק בבעלי הגולה הוא אמר להם חברה חבר'ה תדעו לכם אמנם לא מצאנו פה את הסוס אבל אני אומר לכם אל בטוח בפנים מתחבד זה סוס קטן הליל לא התליחו לעבוד רק עליו לסוסים לא יכולה לסורז זה הראש של הבא לגולה דבר שהוא לא מבין אז זה לא יכול להיות כי הוא לא מבין אבל הוא בא לגולה אמר ר' <הריג> ישנה אנשים רוצים להבין צדיקים איך אתה יכול להבין צדיקים ר' זר בכלל לא צדיקים אמרו מה שכתוב פוסק לא מחשבו ישמר שבשחים כתבו קלפה שכינה זה גם נכון קלפת צדיקים אתה רוצה להבין אתה כן מבין ולא מבין רק אתה צריך ללמוד רק אתה צריך ללמוד מה אתה מבין מה אתה יודע מה <אז> <אז> מה השאלות התמימות שיש לחיסור במי נשכחו הם זה מה שצרו את הכן היליגים רמס אמר מוירי דקבורט כתוב בתואר הגדול שכתוב תימך ואירכו לאיש חסידךו ארון הכוין קיבל תואר בתואר תואר של חוסיד איש חסידךו במה אגו inzachato shel khusid lamo mekhune khusid amar im ramz im ram adima ka sherai bist amar le moy shervayni u amar ve dibartem la sela arna kohen ya nokhakh shama beyachad im moy shervayni u shama ech shay bi mitzva ledaber la sela magiya bechat maase moy shervayni tofes tamkel הוא הולך לקוט. הוא מדגדו ארנה כהן. הוא רואה שמויש רבייני הולך לעשות דבר אפר מרוץ נשם. זה לא משה בשתיים. הוא בעצמו שמע מאוזניים שלו, מקיט שבריחי, לעשות אחרת. מה ארנה כהן צריך לעשות? זה צריך להגיב משהו למויש רבייני. בדינות, בדרך אחרת. אבל להגיד לו, סליחה רבה, אני אמוי, שנדמה לי, אולי לא שמעתי טוב, אבל אולי נדמה לי ששמעתי משהו, זה מילה לדבר, מה? שום דבר. ארנק כהן רואה איך שהרב' הולך לעשות נגד רוץ נשם, שהוא בעצמו שמע שזה נגד רוץ נשם, ולא מגיב כלום. למה? כי מה שאני יודע, הרב' בטח יודע, אם הרב עושה כך, הוא, הוא יודע מה שעושה, והוא סומך עליו, אפילו זה נגד מה שהוא שמע מהי בישתם. ולכן ארנק קוין יקרה חוסית, זה המשחחומים שתמיד הייתה כמל אצלנו, ומי שיש למין הזו, שום דבר לא מזיז אותו. לא מזיז אותו גם כן, המצאות שגם כן רחו נצלו עם הביצים אנשים אומרים נכון, אבל זה לא הרב אנשים אמרו אמרחת אמרו דיברו ישכנו גם זה הפיקורסת זה הפיקורסת זכיתי ללמוד אצל המרכן דגול בדור אחרון רב גודלייזר זה חוננו רוחני אני זכיתי לקבל את המשחחומים משתי דמויות ברקזיות שם הכדירו במשחח חומים הראשון שבהם זה ההיליגי פניי מנחם שהוא הראה לנו דוגמה חיה להתבטל לחלוטין לאחים הקדושים שלו הוא האח של רבא, אח של הבית ישרול אח של לב שמחה ואיך הוא התבטל בכל אישי אישות אדירה הגוין הגוינים שהתקבלו כאן כולו בכבוד מלוכים כגון הגוינים והביטול שלו לכל אמרה, למילה, לתנועה של רבס, זה ראינו שנשמנו הוא יחזיר בנו עם משחח חומים הוא יחזיר בנו ביטל לצדיקים והדבר, האדם השני זה הרב גוד לאיזנר מזכר שהוא תתת לנו עורכי מהקודש על הפרשה הזו של כורח באמת העורכי מהקודש כותב האם כורח לא ימין שאייביש תאמר למויש ללמנות את ארנה כהן? מעט חשב שמויש עשה לזה דת עצמו? אומר הרחיים הקודש, לא. כהר הכי מין שאייביש תציבה למויש ללמנות את ארנה כהן. אבל כהר תאם נכון שאייביש תאמר. ואתם יודעים מה אייביש תאמר? כנראה, מויש לרבי אני הלך לאייביש תאמר, תשמע רבוי, אני שואלה אולם. יש לי יח הזה, חושב אינגימן. אני חושב שבאמת מאוד מתאים למתיב מאוד מתאים לתפקיד נסתברו שכדאי לבנות אותו שמויש רבין המליץ לאי בישתה על ארנק כהן זו הייתה התנה של כהרח וזה החטא שלו ורב גוד הסביר לנו למה זה החטא? כי גם זה היה ככה בוא נאמר שמויש רבין המליץ לאי בישתה על ארנק כהן איבשתי כי בית הצה הזה ובניחז לא מוצח. אם בינאי בישטה זה מוצח, מה יש לה להגיד? בוא נגיד שימישו באה, אם ליצ לרבי ככה ככה. אם הצדיק הזה זה מתקבל, לחי מה לו להגיד? דעתי קורסס. אותו שם מסיפור היה סיפור על הרשב. הרשב הגיעה פעם להפכוסית להתייעץ איתו על עסקה. עסקה שבעיניו היה עסקת זהב. שאלת הרבה לעשות את זה ואומר הרשב לא, אל תעשה את העסקה. אבל זה היה קשה לקבל את זה, נכנס עוד הפעם אולי לא הסביר את עצמו הספיק טוב. כמו דקם שעשים מסוימים שחושבים שרבא לא קלט בדיוק את התמונה מסביר עוד הפעם, עוד הפעם קיבל תשובה שלילית פעם שלישית תשובה שלישית אבל יש לפעמים כזה דבר כזה נקרא עסקת חייו נאם הוא ראה מול עיניו את המיליונים זה פשוט לזרוק מיליון לפער לא שר לעשות את זה הוא לא יכול להתאפק הלך ועשה את העסקה לא לקח הרבה זמן איבד, כל הרוחו שלו נשארו נבעביון אז כל אגר מיבד בלי כלום בלי כסף, בלי חסידס בלי נסחח נסח חומים שבור רצות לחלוטין מה עושה אדם שהוא שבור אין נפלת אחר רק לרות אצל הרבא רץ לרבא לא שמעתי מה שאמרו לי איבדתי גם את החסידי שלי וגם את הכסף שלי בך אמר לו הרשב אמר לו יש שלוש דרגות באנשים שמתייצים עם רבא. יש אנשים שבאים לרבא כי הם חושבים הרבא רגע אדם חכם. גם יש לו הרבה ניסיון. יש לו קהל גדול. יש לו מבט חכב. יש לו הרבה ידיעה ברפואה, והסקים, ופה ושם, והחינוך. <קיטר> מתייעץ איתו מאמין ששם יקבל את ההצעה נכונה. אדם כזה ברוך שאם התשובה לא מסתדר עם משהו חשב, בהחלט ייתכן שלא ישמע בכל הצדיק יש אדם שיולך לשאול רבא כי הוא חושב רבא הוא צדיק גדול בטח יש לו שיאטד ישמעיה אין ספק יש לו שיאטד ישמעיה כדאי מול קיית איתו כי נקבל איתה נכונה זה כפה יותר טוב, אבל גם אדם כזה, במצבים מסוימים, זה ממש לא מסתדר לו, ו... הוא יכול להיכשל, ולעשות אחרי מה שאמרו לו. אבל, מי שמאמין ששכינה מדברת מסוג רוי נוי, צדיקי הדור, מה שהם אומרים, זה משאי בשתי שם להם בפה. מי שיש לו עם מין פשיטה וברירה ששכין מדבר סתור גרוינוי לעולם לא יזוז מילה אחת מלמת עם מה שאמרו לו. לא יש שום קושו ושום שאלות בעולם. וזה הימין שאנחנו צריכים לחזור אליה. להרדיר לנו לילדים שלנו לחניכים שלנו כי זה מה שמחזיק אותנו. אני רוצה לסיים yeah, yeah, yeah. במה שהחלק השני yeah, yeah. חלק האחרון של החזה yeah. חלק הראשון yeah. זה yeah. ההתנתקות yeah. זה יצרות ברור yeah. לכל אחד אחד מאיתנו yeah. וזה יצרות ברור yeah. לכל החניכים לכל הילדים yeah. וכי שאומרים yeah. בקטע yeah. האחרון של אחוז שצחיל להתחזק בתוירי תפילה ולא להתעסק בזה לא הכוונה לא להתעסק לשיר נוער מבולבלים וספקות צריכים שברורים בעצמם לבין בדיוק מה מדובר כאן שהם ידעו ללכת להחזיק במיני פשיטה בלי שימפיק פקלל בלי שאלות ובמיני שלהים מהם לא יודע אם לא עורר את זה, לא עורר את זה, זה כל אחד צריך לחשוב, תלו בגילאים, תלו במקומות, צריכים להרגיש את הלב, צריכים למשש את הדופק, אם יש אנשים, אם יש ילדים, שהם מותקים מהכל, ולהם שום שלות ושום ספקות וטוב להם, אז מה טובים מנויים, ולא צריך לפתור איתם את הנושאים. אבל לדווננו, בדרך כלל זה לא ככה, והקופנים עם שואלים שאלות חייבים לענות להם, להסביר להם בצורה ברורה ביותר מה כאן המבק, מה כאן מדובר שחס וכולי לא ייפגו בשום חי דג רחמון נצלון להחליש את הם נזכחו מים, כי זה מה שמחזיק אותנו זה התפקיד שלנו מעבר לכך אחרי שזה ברור לנו למרחם תחיל להורים ולילדים אחרי זה לדשדש בזה אין שום עניין התעסק בזה בחדשות ומי ברשמה זו, זו ומה קרה איתו ומה קרה מהו זה כבר סתם רכילות זה מזיק בטח לא ויכוחי בשום פני ואופן לא יצבקח עם אף אחד לא עם גדולים, לא עם ילדים להתנתן, לשמור מרחק לחלוטין כמו שתתו בורכה עם הקודש, ששלילת הרע, זה גם מחבר לרע. אדם עסוק, ומשתאם, להתווכח עם מישהו, חז וחולילה, זה יכול לחבר בו. הורכה עם הקודש מדבר, אומר את זה, אלו יסויבה, ומאיסי שמדיח, הוא אומר, אל תדבר איתו, אל תתווכח איתו, כי חז וחולילה, בביקוחים, ידבק את לך, איזשהו שמט, של דבר שהפריע לך, ארחון אצלון. לכן, שום ויכוחים, לא דשדש -דש בזה תמיד יש יצר של אדם יצר סכחנות ויצר <מח> לדבר על אחרים <מח> זה לא אותן שום דבר <מח> זה לא מטרה שלנו <מח> אנחנו רחוקים מאוד <מח> מזה <מח> בדיוק זה מה שגם מחיז אצלנו <מח> לא התעסיק בזה <מח> לא לחשום על זה בכלל <מח> שם יזור שם <מח> יזור פרש אנחנו אבי תחנו. בר סליחה, פרש סלח לכו. סיפת צדיק, סיפת צדיק. נבי ואוס יד בייז. נבי בשמה מאחלי ישריים. סבא שלו. אחלי ישריים אמר שביקש דמשיכה לפני שמשיח יגיע. יש ניסיונות גדולים עוד עוד. המזוהר הקודש כתוב, פרשס נוסוי, שלפני שמשייך יגיע, יתעוררו כל הבלבולים שהערב רב גרם לבני סוג שיצאו ממטרים. כל המחלקוק, או מה שאנחנו קוראים בתורת, זה מתעורר שוב בשנים האלו, לפני שמשייך יגיע. ואחרי שרים אמר, רק מי שירזיק חזק בחבל של הצדיק רק הוא ינצא בנסיונות האלו אנחנו חיים בדוב של נסיונות קושי מאוד מי שיודע אנשים שנמצאים עריר את החינוך יודעים עוד יותר מאחרים רחמו נצלום כמה סכנות יש היום כמה סכנות של הטכנולוגיה נופלים חללים חללים בכל המקומות משפחות הכי טובות נעזקו כאן כל כך הרבה שיעת לדשמה יהיה אנחנו זקוקים להגנה שמימית, להציל על עצמנו, את עצמנו, את הידים שלנו, את הלכדים שלנו, את הצעים כולם. את ההגנה הזו, אנחנו יכולים לזכות רק בזה שמרזיקים חזק בחמש של הצדיק, במין הפשיטה, בלי שום שאלות, בלי לנסות להבין, בזה שאנחנו מכירים את הערך שלנו כמה אנחנו קטנים, אין שום אפשרות וזה שסומכים לחלותי מתדי קדום נותנים להבית ותחנו רק בזכות הזה אנחנו יכולים להנצל וזה מה שצריך להתחזק השם יזור שבזכות זה אמו לוהורט דייוס השם כמים לים חסים במהיר ביומאי ניומאי